السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمت الإيمان والإسلام وبنعمته في المصطلحات. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صيغنا محمد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 Alhamdulillah Tuan-tuan, perempuan, perempuan sekalian Hari ini kita berada pada hari yang ke-15 Bulan Ramadan Permaknya malam nanti kita malam pulut Ya, malam ke-16 Bulan Ramadan Kita bersyukur kepada Allah Kerana kita masih lagi diberi masa Sama-sama dengan Sahab Ramadan Di mana Menyediakan tempat bagi kita umat beriman itu Menyediakan bekalan Bagaimana itu ke akhirat Dan ramai saudara kita Sahabat-sahabat dan keluarga kita telah Mendahului kita tak sumpah Bersama dengan bulan Ramadan Ada yang sebulan Seminggu, sehari sebulan Ramadan Sudah dijemput Allah Ta'ala Bahkan awal Ramadan ya, Tak sumpah bersama dengan bulan Ramadan dan mungkin juga ada di antara Saudara-saudara kita Bersama di Inggrun Ramadan Tak dapat Mengisi dengan amal, amal Ibadah yang sepuluh Maka satu nikmat yang sangat besar Dengan adanya kita bersama di Inggrun Ramadan Kan ada satu hadis yang pernah Di Sampai Rasulullah SAW Dimana di Sampai Rasulullah SAW Ada tiga Sahabat yang terkenal Sentiasa begitu tekul ya, Dalam perjuangan Islam Mereka sama-sama syahid Dalam peperangan dan sebagainya Tetapi ditakdirkan Daripada tiga orang sahabat tadi Dua yang mati syahid dalam peperangan Satu lagi Tak ada bersyahid Hanya mati biasa seperti orang sakit syahid ya, Di tempat kediaman Lalu berapa lama kemudian dihimpi oleh Sahabat Nabi Ya Orang seorang yang tidak mati syahid tadi Lebih mendahuni Lebih tinggi kedudukannya Yesya Allah Daripada yang mati syahid anda orang tadi Lalu sahabat bertanya Kenapa begitu ya Rasulullah Bukankah mati syahid itu satu Mati yang paling tinggi sekali Yesya Allah Ta'ala Nabi menjawab alaysa sallahaada ba'dahu ma kadha salatan ya wa salatan wa adra faramudun fa sawamu inna bainahuma la ba'd mimma bainas samaa' wal ard ahmad ugairi bukankah saudara kita yang meninggal kemudian ini tidak sempat syahid bersaum mereka dia masih sempat lagi menunaikan salat Solat ini, solat itu, banyak lagi solat di dalam yang silam tak ada apa-apa lagi. Dah. Dan telah mendapatkan bulan Ramadhan, beberapa Ramadhan dan berkuasa pula itu, tentu lebih banyak lagi. Demi Allah Tuhan yang mana diriku dalam tangan kuasa. Sesungguhnya jarak antara kedua, ya sahabat kini yang pertama bersyait dan tidak syahid jauh. Antar lagi yang bukit. Kena pabrih daripada Ramadhan, puasa Ramadhan saya. Maka kita bersyukur dengan adanya kita dapat lagi nisih ya bulan Ramadhan. Ya, yang mana seperti yang kita menghargai diri kita masing-masing. Terutama saya sendiri dibanding umur Rasulullah SAW yang enam puluh tiga tahun hijri. Saya sudah empat ya, masehi. Saya sudah, sudah umur jenazah punan ya dan kita bersyukur kepada Allah masih berhidup lagi dan kita akan menggunakan sisa sehidup yang yang ada ya. Ini bukan bukan menjadi contoh yang sirolah berumur ya, untuk mengingatkan diri saya sendiri ya. Setiap kali Tak lama lagi jika bila masa ku makin akan menjauh kita ya nyesel. Jadi teman-teman pendengar. -teman, teman -teman, Tazkirah kita ini saya cuba menyampaikan kupasan para ulama Allah dulu Ya, seperti mana biasa tentang fikrah sekond yang kemakmuran tidak lari daripada kekuatan puasa. Saya cuba melihat puasa daripada dua aspek. Itu dari segi sudut ibadah kepada Subhanahu wa taala dan juga daripada aspek tarbiyah syakhsiah, pembentukan syakhsiah pribadi kita sebagai muslimin. Ya di mana ramai saudara-saudara kita umat Islam hanya melihat dari aspek ibadah saja berubah Allah. Karena di situ Allah han jadikan pahala penanggungan ya, ya penjara dan sepanjang perdagangan Sepanyol itu tidak salah. Tapi ada yang tidak memungkinkan aspek yang pembentukan ya pribadi muslim Iaitu dengan Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Di mana kita melihat Dari segi ibadah Memang kuasa kita kenali bahwa adalah Kuasa adalah mutata Asas ya. Daripada Islam itu sendiri Dalam kuku hadis menyatakan Awal Islam wa qawal idudin salafun عليهن اسس الاسلام ثمان وتر واحده من حذا فقد كفر خلال الدم يعني شهاده ان لا اله الا الله والصلاه المكتوبه يا وصوم رمضان او كما قال اركن itu jamak daripada qurwah. Ya, baca imam kita tadi. Otak wa may yaqtubi tobun min billahi faqad aqadistan sabila urwa wa til ustaq. Al-urwa bil ustaq maknanya pegangan tali yang kokoh kuat yang tidak akan putus-putus. Ya, sebagian manusia ngertiin urwa itu. Ya, biar ada ujung tali itu ada macam cincin kita pegang tu. Wah, ya, tak terlepas tali itu urwah ya. jadi urwah maknanya jam ada perang urwah ya. maknanya tali pegangan ya. Islam dan sebagai asas daripada agama itu ada tiga ya ala islam di atas tiga asas inilah Dibina Islam itu sendiri Tanpa adanya tidak akan terbina Islam ya. Dan dianggap sebab Waqawa'i Dibin ya, Memang asas foundation daripada Alhamdulillah sendiri Kalau tidak ada Tidak akan bertahlam Islam seorang tadi Maka sesiapa meninggalkan Salah satu di antara tiga perkara Dianggap Orang yang Mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala Ya, istilah ini adalah kufur. Jam, terjadi halal jam kalau dia jadi bukan halal darahnya Masuk ya, Maknanya tidak tidak Islam. Yang pertama Syahadat syahadatullah ilaaha illallah sebagai asas. Ya, syahadat. Ya, paspor itu eh macam untuk dikira amal ibadah seseorang, ya. Itu syahadatullah ilaaha illallah, ya wa yukmin billah tadi wa yukmin billah beriman pada Allah yang keduanya wassalatul maktubah sembahyang solat yang diperlukan yang diwajibkan ya sembahyang waktu, ya yang merupakan sebagai yang agama sesiapa yang meninggal kebermakna dia merubuhkan merusakkan agama sendiri ya dan wassal merumah Tuhan kuasa merumah Ya. Maknanya kalau secara tak buat tadi itu masih lagi ciri-ciri kekufuran seumpama. Kenapa tadi sebut dua perkara? Ya, zakat, haji, ya. Kerana bukan semua orang mampu. Ya, seperti yang tiga tadi Allah Maha tahu mampu dibuat luar. Dan sebenarnya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi sambil sebelum uh, yang puasa tadi. Mata puasa tadi sudah expect ibadah. Nabi pun menjanjikan. Dan puasa Ramadan, sesiapa yang berpuasa pada Ramadan bulan Ramadan. Dengan iman, dengan penuh keyakinan kepada Allah Taala. Kita akan berjumpa dengan Allah. Sahih isapan dengan penuh ya. Ihtisab Al-ikhlas ya, Ataupun dengan pengharapan besar Terhadap ganjaran-ganjaran Yang disediakan di Allah Ta'ala ya. Maka Diampuni dosa-dosanya Yang terdakun Yang ada unsur pengampunan Itu yang Rasulullah SAW ya. Kerana rumah bangun itu sendiri adalah Istilah Ramadan, ya, menghancurkan dosa-dosa kita. Ya. Apa kata Anas bin Malik? Sebiri ini disampaikan. Inna sumnya ramadhan lianahu yar yudzunuba. Sebabnya dikatakan Ramadan pulang Ramadan, ini, kerana ianya Menghancurkan, menghamuskan dosa-dosa orang beriman yang berdosa. Berbagai tangan Roma bawa sendiri. Ada dua, dua makna jitu. Kalau kita baca Roma bawa yer mabuk, lain sikit maknanya panas, ya, yang membahang, yang mempakan. Ya. Kalau kita baca Roma bawa yer Maknanya menghancurkan. Ramadhan ya. itu Ramdan, ramadan hanya Ramdan ya. isim masdar tadi dijadikan uh, isim alam di ziarah jilal alif wanun ramadan. Ya. Jadi bermakna ramadan sendiri adalah bulan yang dapat menghancurkan, menghanguskan dosa-dosa orang beriman yang betul-betul berpuasa tadi dan menunaikan Uh, hak hab Ramadhan itu sendiri Ya Ramadhan ya. Bahkan ada juga yang menaksirkan ya, Ramadhan Dari segi harfiah. Ya Dia kata Ramadhan Ada lima huruf itu Al-Ra Al-Nin al Al-Alif al al dan al nun Ramadhan Dekat ar-ra'u ridwanullah lil-mukarrabin Ar-ra' adalah Ridwanullah disediakan bagi orang-orang yang Asalnya Mukarribin menjadi mukarrabin ya, Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Akhirnya Allah Menjadikan orang yang terdekat Di sesuatu yang tadikan Dan ini adalah Maghufiratul-sai'in Adalah Keampunan disediakan Bagi orang yang taat. Beribadah kepada ber Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam bulan Ramadan Do adalah doa nubuah Kalau mim tadi mahu Firatullah dia laamfir, ya, keampunan bagi orang yang yang derhaka, ya. Do adalah doa nubuah Adalah jaminan Allah disediakan diberikan kepada orang yang yang taat, ya. Wallahul kul kata zahiril mutafakhir maknanya kemesraan ya begitu dekatnya Allah kepada orang-orang yang bertawakal berserah diri sepenuhnya kepada dan dunia adalah nawawallah li sodiqin maknanya sesungguhnya hadiah Allah diberikan kepada orang yang betul-betul dia -betul, ya, nak melaksanakan tadi kerja-kerja memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Kemudian dalam syahur ramadan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan beberapa komponen-komponen tadi untuk mencapai sifat taqwa. Ya, kerana taqwa ada sangat diperlukan dalam hidup kita ini. Ya, yang pertama sendiri as ataupun As-Saw Kuasa Itu yang asas dalam teman tadi Tambah lagi dengan Al-Qiyam Sebagai tambahan Untuk memperkuatkan ketakwaan kesebaran kita Qiyam Terawihnya, Qiyam lain dan sebagainya ya. Tambah lagi dengan Qira'atul uh, Quran Tadarusnya ya. uh, Zikir-zikirnya, Zikifarnya Ya, bermurah berinfak sepanjang bulan Ramadhan. Ya, kuat sila hujung-hujung ujung, -ujung Ramadhan dan sebagainya. Itu semua itu, Abu Islam persembahan tadi, memudahkan kita mencapai tujuan utama daripada aspek yang kedua. Iaitu aspek itu pembentukan syarh Ya, uh, Muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Saya cuba dari berat kuasanya tu. Saum. Menurut Syekh Salim Al-Jaafari, ya seorang ulama yang terkenal. Setelah mengambil satu kesimpulan dengan beberapa riwayat yang dikumpulkan. Dia kata saum sendiri itu dari tiga huruf: sa, waw, ni. Kalau kita betul-betul menghayati Sudah memadai cukup. Apa dia saum? As-sabr. Ada kesabaran di situ Tak sabar, tak juhi Ya Orang berpuasa, orang sangat sabar Ya, nak bangun malam Kerana yang susah, terutama ibu-ibu kita -ibu Sediakan doa dan makanan Ya, sabar Tapi yang paling sabar, semuanya-semuanya Tidur menunggu nah, Sabar itu ya. Tengok pun siap, tidur balik Tapi lain-lain yang sabar. ya di mana sabarnya tadi kita di sini? Beberapa malam kita sudah berazam. melaksanakan peraturan peraturan Allah pada diri kita. Kini berjanji kepada Allah, ya, bahwa kita tidak akan, ya, menjamah perkara yang halal pada asalnya tadi, makan, minum, ginap, ya, bahkan tidur kita kurangin dan sebagainya. Karena itu di antara kelezatan-kelezatan dunia yang perak perkara tadi. Makan Minum al dan ah, wan Tidur Dan seterusnya Ya Kita lahir situ. Kurangkan Ya Kita sabar Ya Sabar menahan Kesusahan Kesakitan Ketika lapar Karena memang Kita disuruh Merasakan bagaimana Sesuai orang lapar Kalau Senang-senang puasa Tak payah rasa lapar Ya Diunjeklah Apa Semua sukan Macam-macam Kebenin atau tidur pagi sampai petang, punya tidur orang orang yang kuat salat ibadah. Ya, maka tidak akan mendapatkan hikmah dari berpuasa. Kita disuruh berpuasa supaya merasakan bagaimana susahnya orang lapar. Ya, kan orang kenyang itu kadang-kadang dia ingat dirinya semua orang sama dengan dia, kenyang bobo. Ya, dia rasa macam mana susahnya orang. lapar Ya seperti lapar itu, tak banyak sakal Ya, tidak banyak Ya sampai saja kalau bukan pina. Ya, jangka sama sini kalau Ya, jadi sedih Nabi heran kalau orang puasa sudah lapar pun masih mengumpat lagi. Masih cerita sana cerita sini. Nabi sangat heran ya. Karena keadaan menghilangkan pahala puasa tadi. Ya, sabar sob, ya. Jadi kita sabar tadi. Ya. Kenapa sabar tadi sangat-sangat diperlukan dalam hidup kita. Sama sabar kita menghadapi berbagai bencana ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi ya pelaksanaan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar meninggalkan perkara yang dilarang Allah taala. Ya. Adapun sabar yang pertama tadi sabar menghadapi bencana ujian itu namanya sabar al-iktirari sabar, al sabar keterpaksaan kalau kita terkena musibah tak musaba itu melampau. Beras. Tidak ada cara melarikan. Itu ketentuan Allah. Maka tidak mesti kembali kepada inna lillahi wa inna Itu pun dikira apabila mula ya terkenanya bencana atau musibah ta itu. Ya. Kemudian sabar, ikhtiar yang perkara tadi. Sabar pilihan Samadana sabar. Atau tidak sabar dan sabar bukan tak sabar sama dengan sabar nak ya melawan nafsu kita tadi dan kita akan menerima Perakunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sabar meninggalkan maksiat ya kan sabar apa begitu juga sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala orang orang sabar tidak melakukan maksiat tetapi Nak melaksanakan perintah Allah Bukan main berat dan sebagainya Ya Ya dan jelas sikap kesabaran tadi sangat diperlukan Ya Dan ada dalam Puasa itu sendiri Ya nah, Jadi orang sabar tadi Ya Istilah itu menempuh Proses jihad Ya Jihadun nafs Berjihad pada diri kita sendiri Ya Berjihad melawan ya, menundukkan ataupun mengawal nafsu yang ada pada kita Yang mana sentiasa Ammar Rokum Yesus sentiasa memerintahkan kita melakukan yang yang buruk, yang jahat dan sebagainya ya. nah, Sebab itulah bagi orang yang tadi ya, uh, istilahnya itu uh, Bulan Ramadan bulan jihad, jihad nas ya. Malam, asli yang tidak berjihad melawan diri kita tadi dengan puasa tadi ya dan malam berjihad tadi untuk fi'l uh, mulai dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Lah untuk apa pun kita kena jihad diri kita sendiri. Ya. Jangan sampai uh, lebih kenyang daripada orang tak puasa. Ya, itu susah. Karena ada lagi orang puasa, begitu dendam selalu. Ya, dendam. Apabila sampai bulan puasa, dikala semua sarapan pagi ...tengah hari... ...masar... ...bukan itu saja... dia jamak tak lagi, ya ...akhirnya susah nak bangkit... ...nak pergi sementara... ...jauh dan sebagainya... ...kena syabat... ...ya... ...so itulah... ...Nabi mengajar kita... ...untuk mendapatkan kesebaran tadi... ...karena kita memiliki proses ketakwaan tadi... ...maka kurangkan makan sepanjang Ramadan tadi... ...hatta nak berbuka puasa... ...ya... Jangan semakan cara kita makan ketika di luar bulan Ramadhan di sana tadi Ya Coba yang tuan-tuan yang mengambil tekit seratus ringgit satu orang ikhtar Ya Macam ya. mana dia makan? Ya Boleh makan untuk beberapa orang ke Ya Mungkin seratus orang dan sebagainya ya Kalau kita bagi orang-orang almasakin, -orang, al Masya Allah Ya Itu maknanya uh, Masuk pering perangkap Saifah tadi, ya di mana dimengatakan aku tidak larang kamu makan banyak ya berpakaian yang cantik mahal di badan. Bil basma shita. Ya. Kul ma syita wal basma syita. Makan apa pun kau suka. Pakai yang kau suka selama kamu tidak terkena dua perkara. Ya. Yaitu tidak termasuk syarat membazir berlebih-lebihan. Ya. Dan tidak termasuk al mahfulah bangga diri, ya. Kalau cara itu, InsyaAllah Allah, silakan. Sudi antara syaratan. Nah, jadi kena ada sabar itu tadi, ya. Asabru, as ya, kesabaran tadi tu. Kemudian, alwau, sholoum, shol, asabru, as wau, alwaraq. Orang berkuasa ada sifat waraq berbuat betul. Ya sifat keberhati-hatian. Ya ada sifat ihtiyathnya gitu. Ya meninggalkan perkara-perkara yang bukan saya Allah kan puasa. Salah itu adalah waraknya wajib. Tetapi yang makruhkan puasa. Yang boleh mengurangi pahala puasa kita. Ya artinya membawa kita kepada warak meninggalkan perkara yang tak jelas yang syubahat, yang sama-sama dan sebagainya ya bahkan meninggalkan sebagian halal kena takut ada apa-apanya di situ ya sehinggalah uh, satu uh, maktaw ya, uh, daripada uh, Sahal bin Abdullah ya, seorang sugi yang terkenal dia katakan malam yashabhu lorah akalara khawsin walam yashba' Sesiapa yang tidak disertai dengan sifat waraq pada dirinya, dia makan kepala gajah pun tidak akan kenyang. Nah, begitulah. Jiran berpuas ada sifat waraq. Dia jaga betul betul. Kalau makan kenyang apa akibatnya? Ya, tidak akan menyiasatkan amal ibadah kita, kita yang seperti kita buat. Ya, itu sifat waraq. Ya? Jadi menurut Ibnu Abdil Adam, Ibrahim bin Adam, Al-Quran itu adalah tarku kulli syubhatin ya. Tarku ma la ya'nika wa fatu tarku al-jalah ya. Wa aisybana -tul ya. yang sebenarnya meninggalkan segala yang syubhat perkara yang samar-samar ya. Tak berbalau. ini halal ke haram, tinggalkan. Da ma yarihuka ila ma la yari. Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan ya. Bahkan meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat kepada diri kita. Bin Husain Islamil Mar'i tertuju alaihi an sabda Nabi yang tersempurnaan kebaikan Islam seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat kepada dia. Ya. Bahkan meninggalkan yang benda yang lebih-lebih, ya. ya. membawa kepada pembersihan dan sebagainya. Ya. Maka orang-orang itu sangat berhati-hati ya mengisi kekosongan kekurusan yang menjaga yang ada sehingga dia sampai rosak ya itu antara sifat orangnya tadi bahkan ketika Allah sendiri pernah mengatakan kunna nada sadain baban min alhalal masafa an naqa fi babil bab min alshara kami dulu sudah menjadi kebisaan meninggalkan 70 bah bahagian daripada perkara halal Kena takut, khawatir, jangan-jangan terjat terjatuh dalam pintu yang haram ini, ya, meninggalkan yang tidak ada apa-apanya takut ada apa-apanya, ya, takut ada dosanya dan sebagainya. Ya. Itu Allah Dengan sifat walad tadi akan menjadikan manusia yang berpuasa tadi mempunyai sifat Individu ataupun disiplin dalam hidupnya, disiplin berhati-hati jangan buang berhati masa. Ya. Mas waktu tak mas waktu. Ya. Dan akan membentuk peribadi kita sebagai manusia yang disiplin dalam berbagai perkara. Ya. Disiplin dalam ya, melaksanakan tugas-tugas harian kita, disiplin dalam, dalam memenuhi janji kita dan sebagainya. Ya. Dalam ibadah lain tak macam itu. Biasa ya, kalau salat, kadang-kadang kita undur-undur masanya. Ya, dekat-dekat. Tapi orang puasa, ya, paling disiplin. Belum masuk waktu lagi sudah, jaga yang berapa? Oh, lagi 5 minit. Nah, sudah, formal di tangan dia. Salat. Disiplin itu. Bila Allah pasok. Ya. Kadang-kadang untuk ulubah dia sembilan lagi, doa lagi. Nah, terlengkau disiplin, dan sebagainya. Ya. Kalau zat-lengkauan diulur-ulurnya, lepas waktunya, Allah. Lepas zat Ya, Begitu juga lain, -lain. Tapi kuasa memang membentuk manusia disiplin Orang disiplin itu seorang. ya Menjaga masyarakat Menjaga janji Dan ini diantara penyakit masyarakat kita Janji tak ditepati mesyuarat tak tepat Janji tak tepat Saya sendiri kadang-kadang tak sabar Saya marah juga Datang berapa janji itu tiga nak stay ingkurnaknya itu ada satu jam kita tunggu tak datang Allah Bukan saya. Kenapa tak telefon? Kita saksi tak boleh datang dan sebagainya. Anila. Jadi tu pastu saya ingatkan. Bila berjanji, minta maaf. Ini janji hal-hal dahwah ada luhmin, oh wah ada munafik. Ada jenis janji orang beriman atau pun janji orang munafik. Oh, terasa itu. Oh iya juga, itu saya belum menyedarkan. Ya. Orang beriman insya Allah dia akan menyalahi janji. Ya. Kalau boleh kita berjanji, kita lebih awal, istilahnya lebih baik kita menunggu daripada di sini. Itu yang terbaiklah. Ya. Sikap orang beriman. Ya. Jadi situ-situan. Ya. Kemudian min <tuh> sol surat as-surah waw al-wara min muhsin nah, itu sudah lengkap ini. Orang berbuat ihsan Berbuat baik dengan ikhlas. Ya, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah ya Muhammad, "Mahlul ihsan, apa dia ihsan?" Qal, "Anta 'abudallahi ka'annaka tarahu, ta fa in lam tadarahu fa innahu yarak." Dikatakan ihsan ialah Engkau menyembah Allah, mempersembahkan segala yang kamu buat itu, seakan-akan kamu melihat Nampak Allah. Tapi kalau tidak, yakinlah bahawa Allah melihat engkau, Allah mengawasi engkau, Allah memerhati engkau. Saya orang Muslim tadi, ya, akan melahirkan manusia-manusia yang sentiasa bermuraqabah pada Allah. Sentiasa yakin dalam pengawasan Allah. Kalau ya. CCTV ada haknya tadi, tapi kepada Allah tidak ada bersembunyi langsung. Ya. Itu orang berurut berurut tadi. Jadi orang mukhsin tadi akan melahirkan manusia manusian yang ikhlas ya. dalam hidupnya, dalam kerja. Orang ikhlas hanya mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Watahu, bukan memerlukan pujian dan sanjumah daripada manusia. Ya, satu perkara yang paling susah sekali dalam hidup kita adalah menjadi manusia yang ikhlas kata sahal tadi ya, ketika ditanya tentang ikhlas apa dia kata perkara yang paling susah bagi aku di dunia nak menjadi manusia ikhlas aku sudah berpuluh tahun melatih jadi aku nak jadi ikhlas tak boleh hanya Allah yang tahu bila aku nak ikhlas ya nak tutupi riak itu kadang-kadang muncul dengan baju lain ya, dengan sum ahnya pula sudah lah orang tak tengok kita beramal cerita pula kebaikan kita amal tadi pun pasal kita lagi puji kadang-kadang saya tutupi lagi sum'ah tinggul lagi baju lain dengan ujubnya bangga dirinya tadi ya, dengan merasa besar dan sebagainya tadi dalam dirinya tadi pun dia kata ini maksudnya jadi ikhlas. Kalau bukan dengan anugerah Allah, setelah Rasulullah mengatakan al-ikhlas, ya ikhlas adalah yang merupakan sir rahasia Allah diletakkan dalam dada hambanya yang disilihnya yang disukanya ya, beriman ke Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Sebab al-ikhlas tadi adalah perkara rahasia antara kita dengan pembaca. Maksudnya kalau ada dia, dia Tidak dipuji ibarat kita orang lain, nah, Masuklah liatnya tadi. Ya. Saya bersahal mengatakan, Ini satu kaedah dia. Kalau ada orang, termasuk kita sendiri, Ya. Dia nak mengatakan, Aku ikhlas. Bermakna ikhlasnya, Perlu diikhlaskan lagi. Kerana dia tidak ikhlas. Kenapa disebut ikhlas tadi? supaya orang puji oh dia orang ikhlas. Akhirnya ikhlas. Ya, tidak belanja makan orang saya. Nah, saya ikhlas juga dalam hati saya tak ikhlas itu. Kenapa sebuah? Ya, kan diam-diam bagus. Ya, begitu seterusnya. Sebelum orang sahabat sahabat dulu nak punya ikhlas tadi. Bagaimana mereka dapat Bersedekah Menyampaikan zakat tanpa diketahui oleh orang yang menerima zakat tadi dikirimnya melalui online ya ataupun ditunggu fakir-fakir yang ya di supa si Rasulullah tadi yang begitu ramai sekali yang tidak punya tempat kediaman tapi itulah perjuangan Islam yang sebenar ya ditunggu masa tidur dia letakkan dalam poket dia diikat dengan uh, sebelah dia dengan jubah dia dan diberitola di mana itu itu pemberian zakat sedekah ambillah ya kerana orang itu tak mau diketahui tadi ataupun ditaburkan tadi di, di, di, di mana selalu lalu lalang berjalan orang seorang tadi dan diberitola di mana yang tercecer gitu ambillah itu pemberian ambillah itu orang yang tidak mau diketahui tadi ya takut timbul rasa ria dan mau dihargai kerana jasa ibadahnya tadi. Ya, setelah memberi terutama zakat, kita tanamkan dalam diri, diri kita. Sebenarnya ini bukan bisaya. Jadi hak orang yang menerima zakat. Abu sampaikan. Nah, maka tertanam dalam kita tidak mau dihargai dimuliakan dengan cara itu tadi. Ya malah kita berterima kasih kerana ada orang miskin yang boleh menerima jadat kita tadi, kalau tidak macam mana terlaksana amal ibadah kita tadi jadi kadang, -kadang orang memberi tadi tak timbul masa berjasa apa yang kita bagi tadi? anggaplah yang paling sedikit ya. semoga Allah menerima amal ibadah kita tadi jangan melihat kemudian kita banyak tetapi sebaliknya orang menerima pula itu anggaplah pemberi yang sangat banyak nilainya walaupun sedikit. Sehingga timbul perasaan kita nak menghargai orang lain. Ya. Sudah so, mengatakan man asda ilaikum ma'rufan fa kafi'u. Failam tadi pada ulah. Semoga maaf. Sesiapa menulkan sesuatu kebaikan, bantuan apa-apa saya kepada kamu balas ya. Kalau tak dapat membalas dengan berupa benda tadi Sekurang-kurang doakan tadi doakan. Kadang-kadang doa lebih tinggi bahagian dari daripada pemberian beli. Saya doa Aisyah sendiri. Apabila mengiring zakat, zakat sedekah kepada orang-orang, dipesan kepada orang yang menyampaikan Kalau dia mendoakan, aku beritahu. Bila diduakan, dia doakan, diberitahu dia doa beri. Dia, doa dia doakan waktu dosa dalam menerima tadi. Lalu ditanya apa itu? Aku tak mau dikalahkan dari dengan pahala. Mungkin doa supaya aku menerima tadi itu, ya melebihi daripada pemberian aku yang sedikit. Saya tahu berdoakan banyak. Ya, aku sentiasa mahu di atas. Jadi alia di rumah alia, akhirnya lepas itu telah. Tangan yang sentiasa di atas memberi lebih baik daripada sentiasa menerima. Itu prinsip Rasulullah SAW. Ya, itu mana yang saya tadi. Ya. Jadi muksin tadi adalah peringkat yang tinggi. Ya. Ada istilah murakab saya. Sentiasa merasa dalam pengawasan Allah, pemerhatian Allah taala. Ya. Jadi apa saja keadaannya, ya. di mana saya berada, sama ada orang yang melihat, tak ada orang melihat, begitulah perbuatan dia. Kenanya mempersembahkan kepada Allah subhanahuwataala. Ya. Manusia-manusia seperti inilah. Akan dianugerahkan Sifat-sifat yang mulia Berkat dengan kuasanya tadi Ya Daripada kesabarannya tadi Sabar menahan Sifat marahnya Sabar melihat syahwat Nak makan banyak Ya Syahwat daripada Macam-macam ya, tadi Ya Saya pernah mengatakan Kalau kita berpuasa Ada pula orang yang Nak bergandung kita Syahat saja ini soain. Tapi kalau anda tahu bahasa bahasa Arab, jangan cakap ini soain. Aku itu soain soain. Ya, aku intan aku sudah. Aku orang berpuasa. Bukan bermakna berpuasa kita berjumpa tidak. Maknanya aku orang beriman kepada Allah, orang puasa. Bukan termasuk orang yang bergaduh dan sebaliknya. Akhirnya dengan kesabaran tadi ini membantu kita manusia. yang Ya, dalam Al-Quran katakan, Al-Qa'zinina ini lapan, eh? Qa'zinina lapan. Mana orang yang sanggup menahan kemarahannya tadi? Padahal dia mampu melampiaskan kemarahnya dia? hendak, tetapi dia lebih mementahkan kehendak Allah Taala. Ya seperti apa? Ya. Kalau sanggup menahan kemarahannya tadi, akan diberikan satu anugerah yang istimewa. Akan diletakkan dalam dirinya sifat as-samaha samaha bin nas ya, biasa kita dengar perkaraan samaha biasa mufti saja suhaibu samaha ya. kita semua boleh sampai peringkat samaha as-samaha at -tasamush. ya orang yang bertol bertolansur ya berlebih kurang sentiasa memberi maaf ya orang tidak mementingkan diri mempunyai pandangan yang jauh ya Ya. Dan orang seperti ini akan hidup bebas dari berbagai tekanan-tekanan dalam hidup dalam masyarakat. Ya. Kena melihat suasana itu jadi positifnya saja. Dia sudah tahu bahawa manusia-manusia yang kita bergaul memang tidak sama perang kita, dan tidak mungkin kita tundukkan mereka seperti mana yang kita tandaskan. Kena Allah pemberian tuan-tuan kata itu reba menerima adalah 10 sifat lapang dada sifat sama hadad ya perlunya sama hadad kena tidak akan bermuamalah dengan manusia ya. Allah menatakan auzubillahi minasyaitanir rajim waj'an waj'an ba'dhum li ba'din fitnah ta tashbirun ya Jangan lakukan Kami jadikan sebahagia daripada mereka yang Sebagian daripada kamu semua Terhadap yang lain Merupakan ujian Antara satu sama lain Adakah kamu sabar menghadapinya Tahu saya kita jauh tuan -tuan. Antara kita suami istri Ya Sudah berpuluh tahun Kalian tak sepaham Ya istri macam ini Suami pulak panas barang Seperti gitu. Allah mengatakan atas biru, sanggupkah kamu sabar? Itu saja yang berbahaya. Aikis biru, sabarlah. Kita berkira. Ya, bukan semua samir yang suka kita. Ada sebetulnya mencari kelemahan. Aik, kita itu harus pergi ke sana, cerita sini. Ya. Ada yang baik. Ya. Kita diuji. Dan jira kita diuji dengan perangai kita yang terdekur. Ya. Yang ee, sifat ibu dan sebagainya diuji semua Atas dirum, sanggupkah kamu sabar Ya, dengan kitab Dengan ramai macam-macam Ya, ada yang juga sanggup sabar Untuk mendiri, ya membentuk Mereka sebagai manusia Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka samaha tadi penting Ya Sehingga Nabi mendoakan Orang bersifat samahan Apa dikatakan? Rohimullah rujulan semaham. Jika beli, kalau ada, jika cuba, atau mana? Semoga Allah ma ma mengasihi, merahmati seorang laki yang bersikap semaham. Ya, banyak orang yang betul betul ya. menghargai orang lain Berlebih kurang. Sama ada ketika berjual beli. ...menjual, membeli, bayar hutang, menerima hutang dan sebagainya, lebih kurang. Ya, Seorang penjual tadi tidaklah sampai ke depan sangat. Ya, sudahlah untung beli pak ganda. Oh, dia kata ini tak ada untung lagi lah pak ya, khalid. Dia rasa, Alhamdulillah sudah ada untung, sedikit apa dia. Itu sebab sahaja. Pembeli pula bayar. Berlebih. Penjual tak ada wang kembali, tak apa-apa. Tak apa, tak apa, ya, semasa, ya, begitu juga misalnya membayar hutang orang bayar hutang tak cukup, ya pula pasal sepure janda tak berkahwin, tak bersilaturahim, tak apa-tapa, malah boleh lagi tambahkan lagi pembelian syubha, ya, ya. nak membayar pula itu. dia merasa terutang budi dari ditambahkan tanpa ada perjanjian apa-apa, ya, tak apa, kerana umumnya kan wala tansaw al-fadl bainakum jangan kamu lupakan baik sesama kamu ya hargailah dia seorang hargailah kelebihan seorang baik itu pun beri tasawuh itu sebab semah tadi jadi orang bersifat semahan sentiasa bermuraqabah dengan firman Allah taala awladan syaitan udzi wa asa an wa asaa an tuhibo syai'an wa huwa syarr lak wallahu a'lam boleh jadi sesuatu yang kau benci sesuatu tetapi itu yang terbaik bagi engkau kita tak tahu itu pilihan Allah dan ada kemungkinan kita menyukai sesuatu tapi itu tidak mendatangkan kebaikan kepada kita satu Allah wallah Allah sahaja yang Ya, dan kamu semua tidak mengatakan sebenarnya Ya, tu al, al Hakim mengatakan kepada anak-anaknya apa-apa yang menyebabkan keputusan Allah itu yang terbaik terima yang tidak tahu dan sebagainya kita melihat misalnya mungkin kita tidak sakit macam-macam semua orang tak, tak suka sakit tapi semua banyak mendatangkan kebaikan ya kena satu hadis kursi misalnya mengatakan Uh, di antara inda min ibadi mal la yuslihi imanu illa ashaqa ada di antara hambaku kata Allah Tak dapat memperbaiki keimanannya melainkan dibagi sakit ya walau ashahtuhu la afsadahu dalik kalau aku bagi sehat hamba ini Rosak imannya biar sakitlah ya kalau sehat mungkin dia menggelar buat maksiat macam-macam maka dilonggarkan sedikit kebutuhannya sibuk saja tinggal rumah baca Quran bertasbih sambil ngaji itu yang terbaik lagi. Ya, daripada melakukan maksiat. Sebenarnya pula inna min ibadi man, mar, man illa sihhah. Ada yang hamba-ku tak dapat memperbaiki keimanannya melainkan diberi sehat pula. Aku tahu kata Allah kata Aku kepada hamba-ku ini bertambah kurang imannya. Dan sebagainya. Ya, biar dengan kesihatannya tadi cerdas melakukan kerja-kerja kebajikan sana sini itu yang terbaik Dan ada juga yang terahmabagi Allah. Wa inna min aibadi mala yusufi Illa al-fakar. Dibagi sih kikin pula. Itu yang terbaik bagi dia Dibuang sana sini, sini, gagal tak dapat. Itu pilihan Allah baginya. Apa dia kata? Walaupun naik tuh, lah absah dah hujan. Kalau aku jadikan kaya hamba gue merosak imannya. Biarlah dengan kaya itu sentiasa berdoa. Kau jangan kepada Allah berdoa kepada Allah dan sebagainya. sebab itulah ada yang terhambat. tak dapat memperbaiki keimanan, merancang bagi kaya pula Aku tak pernah niat miskin rosak mula imannya. Baiklah dengan kekayaan tadi menaburkan segala tulen dan dia kebajikan sana sini dan sebagainya. Itu dalam ilmu Allah. Jadi firman Allah tak ada satu pertikaian, ya. Syabuudul Qadat peringkat moshin ini lah peringkat tertinggikan, ya. Eh, sehingga ada satu kisah yang selalu kita dengar sebelum tarikh. Orang untuk sebelum peringkat moshin meraukamat ini. Syabuudul Qadat, sahada Rasulullah SAW ada beberapa Abdullah Abdullah, di mana ada orang Abdullah yang terkenal tu, dan kalau berkumpul orang Abdullah lain panggil nabi panjat saya, ya abadillah, wahai Abdullah Abdullah, Abdullah bin Umar panggil ibnu Umar ibnu Abbas, ya, ibnu Amr bin ada apa namanya, ibnu Zubair, ya. Satu ketika mereka keluar, ya, siar ataupun satu hajar di luar kota Madinah. Sehingga kita jumpa tadi, seorang hamba Amci, penggembala kambing, yang menggembala menjaga kambing itu beratus-ratus kepunyaan Tuhan. Jadi ibnu Umar tadi, nak tes ya hamba Allah tadi, dia kata, sedih tak engkau jual seekor kambing engkau kepada kami? Dia kata, Tuhan, ini bukan saya punya, tuan saya yang punya. Maka dia jawab. Kalau untuk jual saya pun. Dia tak tahu. Sakap sajalah. makan serigala ke apa gitu. Marah kering Apa dia kata? Fa'aynabah. Kalau begitu jaman Allah. Nak bohong nak tipu. Menangis. Ibnu Umar tadi dan sahabat. Dia tak sangka seorang hamba tadi jauh daripada pendidikan tadi jauh dari kabar dar. Takut kepada Allah Taala. Mencari tuannya tadi tu nak memerdekakan tadi. Ya. Apabila memerdekakan apa dia Disebabkan kalimat untuk keluarkan ta'ina Allah untuk merdeka. Dengan kalimat ta'ina Allah. Itu sebab murtabahnya tadi. Ya. Orang berkuasa insya-Allah lebih daripada berida. Maka sebagian terakhir, di antara tiga tiga puasa yang kita lakukan, kalau kita puasa yang betul betul, ya. maka insyaAllah akan lahirkan manusia manusia yang disiplin dalam hidupnya, limanya ya. bermula pada beri disiplin tadi terhadap penggunaan pemakanan pemakaian yang halal, ya. Bagaimana kita buat sementara tadi dalam pulang Bumat Tuhan Menjauhi tadi Berlebihan daripada halal tadi ya. Kelezatan dunia Makanan, minuman Hidup ya, bersama dengan Islam dan sebagainya ya. Dengan sengaja sekira sekiranya Kita memasukkan peraturan-peraturan Allah Ini dalam diri kita sendiri Hanya tunduk kepada Undang-undang Allah mencari doa Allah Sehingga kita dapat Mengawal dan mengusai Nafsu kita tadi Nah, sifat warna Yang kedua Manusia-manusia tadi Orang berminat Orang beriman yang telah melalui proses Bulan Ramadhan tadi Akan menjadi manusia-manusia Yang bersifat sabar ya? Yang mana yang kesabaran tadi Akan menjadikan kuat Menghadapi tugas-tugas Yang setelah harus diselesaikan Kerana sabar dan ketakwaan Ini adalah satu perkara yang penting qul intashbiru wattaqu fa inna dhalika azmil umur sekalian kamu bersabar dengan kesabaran wasabru ya perkuatkan kesabaran kamu astabru ya kesabaran dan ketakutan hai perkara yang mesti dalam hidup kita dia supaya dapat sukses dalam perjuangan tadi ya jadi orang yang sabar tadi Menjadikan manusia-manusia yang tabah Orang yang tenang Tidak hukum Berpendang jauh Dapat menahan Supak marahnya tadi Dan suka memaafkan semua orang Dan kita dikatakan Supak samalah Yang timbul daripada Sabar tadi Sehingga satu ketika Nabi ditanya Ya Rasulullah Mahwal iman apa sebenarnya imannya Rasulullah? Nabi melihat orang bertanya teman-teman dan peringkat dia. Kadang-kadang lain ketika Jibril bertanya mahwal iman dijawab dengan rukun iman saja. Cukup. Tapi orang yang peringkat tinggi tadi Nabi kata al-iman was-sabr was-samahah. Iman was was yang sebenar ialah memiliki sifat kesabaran dan bersifat samahah. Ya, sama itu sebagai penjelma daripada kesabaran saja ya. yang ketiga dengan proses ibadah kuasa yang telah kita lakukan akan membiasakan diri kita memelihara amanah amanah Allah subhanahu wa ya. ta'ala amanah anak istri kita amanah harta amanah ya, amanah itu ya anugerah Allah Subhanahu wa taala. kita halusi lagi sebenarnya bukan milik kita tapi adalah hak Allah diamanahkan kepada kita. Setiap yang memahami tidak pernah mengatakan aku punya, aku. Tetapi ini adalah anugerah Allah. Hadha min fadlati, hadha min tauhidillah. Ya, sehingga tidak timbul keujung ya, Kesihatan kita adalah amanah dari Allah. Anugerah Allah. Ya, buktinya bila-bila Allah -bila dan ambil kita tak ada kuasa untuk menahan. Itulah Allah. Ya. Maka timbul istilah tadi la haula wala quwata illa billah. Pada hakikat tidak ada daya upaya dan kekuatan lain kecuali dari Allah Ya. Semuanya Innalillah lillahi wa inna ilaihi ya. ya. Jadi dengan adanya tadi sifat amanah, makna orang ikhlas tidak bersifat munafik tidak bersifat sikap Kepura kepura-puraan dalam menjalankan suatu tugas. Ya, hatta terhadap diri sendiri. Ya. Diri kita adalah diberi aman Allah. Segala pancaindra kita kesiapan keamanan dari Allah. Kita manfaatkan sesuai dengan eh uh, kegunaannya. Ya, maknanya syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sempatnya dengan adanya ibadah puasa tadi akan menimbul benih sifat sifat raqah was syafaqah. Ya, al wasah makna sifat kasih sayang kepada orang-orang yang celaka. Doaif dalam hidupnya memerlukan bantuan tadi karena kita sudah merasakan betapa susahnya kalau kita lapar. Ya. Betapa susahnya bagi orang yang setiap kekurangan. Ya. Maka timbul tadi rasa kasihan tadi, dan stresnya. Ya. Eh samping itu akan menanamkan semangat jihad Ya sifat perjuangan dia ya, rajin tekun beristiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya kita tadi yah abul nas ya jadi orang-orang muttaqin tadi orang-orang berkuasa tadi nih, prinsipnya sentiasa menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa dalam arah tujuan hilnya lbtighal mardhatillah Mencari kereduan Allah Subhanahuwatahu. Kena dia bersabar menjadikan semua hidupnya sebagai ibadah. Ya, dan itu sebab tu. Dan prinsip orang-orang beriman tadi ini hasil apa -apa? Mempunyai sifat-sifat pendirian tidak termasuk golongan immah. Ah. Apa dia immah? Ah? Nabi mengatakan, 'Lah takun immahatam'. Jangan kamu menjadi orang immah. Ah. Ya, apabila manusia kata aku berbuat baik, aku menjadi orang baik bila jumpa orang yang buat kejahat, aku pun buat jahat mana inna ini? asal-asal sama inni ma'kum ma ataupun inna ma'kum ma aku ini bersama dengan kamu, kamu ini baik, aku pun baik kau jahat, aku pun jahat mana orang tidak berjalan berlirian ataupun inma' an. la takun inma'asan yang kemerja imah orang jaya tidak ada pemirai ikut-ikutan ya. Karena orang yang, yang tidak iman dan mempunyai kepribadian, kepribadian muslim yang kuat nih ya. orang beriman tadi. akibat ini jadi kan kuasat tadi ya. Ya, dengan kuasa tadi dia orangnya sabar, wara', ya, ikhlas, ya, mesti dan sebagainya. Ya, sehingga yang peringkat paling sekali adalah sentiasa sampai ke peringkat dariil miskin yang terlalu dengan nimnya itu ya al muraqabah ya sentiasa melihat ya memerhati ya dan merasa sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa kemudian saya tutup dengan kisah untuk memperkuat tadi kisah seorang tadi ada seorang uh, tuan syekh ya di mana tuan syekh tadi dia begitu banyak murid-muridnya ada mengatakan 30, ada mengatakan 40 ya, Dalam masalah Rasalah Kursyarakat, dia jelaskan situ nah, Ada seorang itu sangat disayangi Tuk Guru Kerana ketakwaannya Jadi yang lain-lain macam Jelas melihat Kenapa Tuk Guru nak utamakan seorang dia? Itu kan ramai Tuk Guru dia Satu masa Nak buktikan apa kelebihan Budak tadi satu masa diuji mereka. Kalau untuk tu orang dibagi setiap, ya burung katah merpati dibagi seekor ekor se dan dibekalkan pisau. Dibagi arah. Dia katakan semani dari pagi sampai petang, jangan balik, melainkan pergi cari tempat-tempat persimpangan -tempat di mana kalau sudah tidak ada melihat siapapun. Sembelihlah burung. Woh semua pergi. Ya, ada yang cepat balik, ada yang lambat, yang sebagainya. Ada yang lambat tu. Ya, ini cepat balik tadi. Budak ada dia sayang itu. Apabila serbuk kungusmo, tengok, semua disembelih burungnya melainkan hanya seorang tu. Ya. Burma Batu ini masih hidup dari bawahnya Yang maksudnya Lihat tadi, pergi cari tempat sembunyi Belakang bukit sana, belakang, belakang pokok lain Sembilih, tak orang, sembilih Ditanya yang satu ni Awak kenapa tak sembilih? Bukankah aku perintahkan sembilih? Tok Guru sudah berjara Cari tempat tersembunyi yang Tak ada siapa beli Tapi Allah sentiasa melihat aku, Di mana? Dia kata, hampir saja yang dulu seorang Nampak tak? Ya? Ini sebab kenapa aku utamakan murid aku kerana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. muraqabahnya begitu tinggi sekali dan sebagainya. itulah kehendak daripada ibadah puasa itu membentuk manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في الدين واغفر لنا اللهم علمنا وصحنا الشرار رايا جهنم اللهم علمنا ما ينفعنا الله انفعنا بما اللهم دلنا ممن يشتن القول القوله في يوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة واصرف عنا طوق العذاب الله صلى الله عليه وسلم لك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين